Bai, egunon, larun batean Bernat Etxepare li zeutik pasabiren eta pasako diren ikasle guraso eta irakaslei eta e, azten gaitu. Azten dugu zagarronduen salbenda kampainan parte hartu buten irumila sazpireun laguntzaileak eskertzeko festa izan zen. Katxin bergara Bernat Etxepareko lendakariak ekitaldian oroitaratzi zuen ez? Euskararen zagartze loratu dira herrietan. Berrogoita bosterriko etxeren laguntza euntza amarri kastola elkarte eta enpresa. Gaur Hori guzia, irure ikasleri ikasteko baldintza duinak emateko. Bai honan, zeirun bat, sagarrondo eta denak tokiko sagar espeziekin landatuko bituzte. urte behar ditu, sagarrondo batek lehen fruituak emateko, baina kanpainarekin saldutako beste 2000 suaitzek dagoeneko fruituak eman dituzte lizeoan. Katxin bergara? Bai, bai, bai eta nola eman dutela, eta nola eh, ikusi behar da, gaur uh, aukera da, eh, bisitatzeko lizeoa, eta irekiak dira, eta hor ikusten da, gure sagarrondo ekzio fruitua eman dute, eta gure ikasleek ze baldintza onak dituzten orain Euskaraz ikasi alizateko. Bai, bai, hasi ginen bi milat hamarseiko maiatzean, erri eh, urratxegun batean, eta gaurdu duazken eguna, ementxe landatu ditugu gaurbi. bi. Halere lurrak trenpandiren ez, bizu haitz baino ezin izan zituzten landatu Lizebaren sarreran. Gabriel Durruti, zuaitzen landatzeko laborari eta arduna duna. Skosko eurindilat, ez dela idotzen. Baginuen gutizia gehiago landatzeko, zazpigin nahi intuel, banan ez ditugu bigabizik egin, bomesteak egin ditugu helduan astean, haize egualdua da nuntzada. Geldi zentzozku no hektara bat, boste honbat landatzeko uh -huh. eta landare horiek eskuararen sagartze hori da baionan honan bi partetan, bi, bi erumuntzitiskotan eta horien antolatzea gazte baten gehinda, gazte hori jadanik baditu bere hektara bat sagarandoak eta e, beste horren laguntzarekin e, etxeparen sagartzearen gari, ukanen du e, aski, e, instalatzeko nahi balzu eh, uh -huh. laborantzan hasteko. Kampainari ekin ziotenean, Liseo Berriaren ekipatzeko iruriun euro biltzeko sedea zuten. Joanden irailaren lauean sartzea egin zutenean eun mila eskax zituzten oraindik eta tantakabada ere oraindik laguntza llegatzen ari da. Asteuntan, partikular batek galdegin bituen eun sagarrondoekin bezala. Bernat Etsepareko eskuntza arduradunak esplikatu digunez, bilan ezin baiko ragoa egiten bute, Filipe Laskarain. Ikaragak kontengi ze agakasatsua izan da agunt uh, kampaina hori, uste dut uh, jendiak estimatu duela biziki, sagarrondoaren bidez nola laguntzen zuten gure liceoa eta e, ildu beretik eskuara milaka lagunek e, erosi dituzte sagardoaak edo gure sagardoarentzat edo haien etxeetan emaiteko eta ez bakarrik e, jendeek baizik eta kolektibitate publikoek jendeo herrikoitzek 15 herrikoitzek sagardo sagardei txiki batzuk egin dituzte haien herietan gero uh -huh. bestalde kontengira ere gure helburuak bete ditugula zenbaita polita lortu da mila euro e, berriguin ituen hemen ekipatzeko gure Lizeoa, eta egin dezakegu gau egun ja 29 mila euro e, kausitua ditugula hori e, ikaragari da guretzat e, naiz eta helburu eman ginuen ezgin entxegoa jelduko ginela ze suma e, ikaragari, e, ikaragari handia zen Eta ikasturtean noladuan ikusirik ere baldintza berriekin pozik dira ikasle eta irakasle guziak Baina biztan denez, erronkazaleak dira zehaskan eta Lizeo Profesional, Orokor eta Teknologikoa martxan jarri hor duko, iki geratuko dela jakin, eta etorkizun urbileko beharretan pentsatzen hasia diraia da. Ibaitiko IPE, Bernat Etxepareko zuzenariaren arabera, Lizeoaren orainak kudeatu bai, baina geroan pentsatu beharra dute. Aurten irure bi ikasle ditugu, elduden urtean irure unta berrogoi, bost ikasle aurri ikusten ditugu. Hemendik bi urtera irure bat ikasle, mm -hmm. eta laue unentzat pentsatu da Lizeo hori, beraz. Askifite, hemen dik urte batzuetara, urte gutxira kiki geldituko da, hori da, bazen, pentsatua bat e, eraikuntza onditzeko ere, soktan e, hasiagira jadanik, pentsaketan, arkitektuarekin eta politikoekin, ikusteko mm. finantzamendu aldetik eta bai nola eraiki. Hori da, egonka egonkak, beti egonkak, euskararentzat eta ase askaren zat, e, uste dut, e, burukomin batzu baditugu, baina, hainitzetan nika ipatzen dut, badirela burukomin onak eta txarrak eta uste dut, Garapenean girelarik eta olako egonkak ditugularik eta kezkak ditugularik burukomin honak direla eta hemen diko goi uhtera burukomin olakoak bali maitugu baxein ale hona izan den da. Alako burukomin ekin, baina humor eonez, usten dugu? E, Kalin bergara edo? Ja, irureun ikasle pasa, e, betea da. Hor <laughs> duan ari gira poliki-poliki pentsatzen, no? ondoko urtetako uhum. zabaltzeari eta eta pentsatu beharko dugu kanpaina bati. Bai, sagarrondok ez badira beste zerbait, eh? Bai, lasai, <laughs> atxemanen dugu. <laughs>